לאדום. כה אמר אדוני צבאות, האין עוד חכמה בתימן? אבדה עצה מבנים, נשרחה חכמתם? נושו, הופנו, העמיקו לשבט, יושבי דדן, כי עד עשיו הבאתי עליו, עד פקדתיו. אם בוצרים באו לך, לא ישאירו עוללות. אם גנבים בלילה, השחיתו דיים. כי אני חשפתי את עשיו, גילתי את מסתריו, ונחבא לא יוכל, שודד זרעו, ואחיו ושכניו, ואיננו. עוזבי את עומך, אני אחיה, ואלמנותיך עלי תפתחו. כי כה אמר אדוני, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו. ואתה הוא נכו תנקה? לא תנקה, כי שתו תשתה. קביעי נשבעתי נאום אדוני, כי לשמה, לחרפה, לחורב ולקללה תהיה בבוצרה, וכל עריה תהיינה לחורבות עולם. שמועה שמעתי מאת אדוני, וציר בגויים שלוח. התקבצו ובואו עליה, וקומו למלחמה, כי הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי באדם, תפלצתך, השיא אותך, זדון לבך, שוכני בחגבי הסלע, תופסי מרום גבעה, כי תגביה כנשר קינך, משם אורידך נאום אדוני. והייתה אדום לשמה,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 צעקה בים סוף נשמע קולה. הנה כאן נשר יעלה וידאה, ויפרוס כנפיו על גוצרה, והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא, כלב אישה מצרה. לדמשק בושה חמת וארפד, כי שמועה רעה שמעו, נמוגו. בים דאגה השקט לא יוכל, רפתה דם משק, הפנתה לנוס, ורטט החזיקה, צרה וחבלים אחזתה כיולדה. איך לא עוזבה עיר תהילת, קריית משושי, לכן יפלו בחוריה ברחובותיה, וכל אנשי המלחמה ידמו ביום ההוא, נאום אדוני צבאות. והצטי אש בחומת דם מעשק, ואכלה ארמנות בן הדד. לקדר ולממלכות חצור, אשר היכה נבוכד רצר מלך בבל, כה אמר אדוני, קומו, עלו אל קדר ושדדו את בני קדם, אוהו וצונם ייקחו. יריעותיהם וכל כליהם, וגמליהם יישאו להם, להם וקראו עליהם מגור מסביב. נוסו, נודו מאוד, העמיקו לשבת יושבי חצור, נאום אדוני. כי יעץ עליכם נבוכד רצר מלך מבל עצה, וחשב עליכם מחשבה. קומו, עלו אל גוי שלב, יושב לבטח נאום אדוני, לא דלתיים ולא וריח לו, בדד ישקונו. והיו גמן להם לבז, והמון מקניהם לשלל, וזרתים לכל רוח קצוצי פאה, ומכל עבריו אביא את עדם נאום אדוני. והייתה חצור למעון תנים, שממה עד עולם. לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם. אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא אל עילם, בראשית מלכות שדקיה מלך יהודה לאמור. כה אמר אדוני צבאות, הנני שוברת קשת עילם, ראשית גבורתם. והבאתי אל עילם ארבע רוחות, מארבע קצות השמים וזריתים לכל הרוחות האלה, ולא יהיה הגוי אשר לא יבוא שם, נדחה אלם. והחטטתי את אלם לפני אויביהם ולפני מבקשי נפשם, והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאום אדוני, ושילחתי אחריהם את החרב עק כללותי אותם. ושמתי כסאי בעלם, והעבדתי משם מלך ושרים נאום אדוני. והיה באחרית הימים אשיב את שבות עלם נאום אדוני.